Hogai garren koriga abiatzen dela beraz urtzegun untarna otsandiotik iruina aji batzeko amajegun belamtago eta hortaz pintsatzeko jakes bortairu ipajaldeko ekako koordinatzailea gurekin dugu egunon egunon bai Hogoi urte beraz abiatu zera ezogoi urte hogai garren aldia abiatzen dela koriga nola abiatu zen abentura hori orduan ez zer ziren xedeak bai bai hori tamaspiurte eh? mila mil abiatziontala rogoyana abiatu zen lehen, lehen korrika abenduan bon uh, azken demolauetan, eh, prentxan ta inbat kontakizun uh, eginak izan dira horriburuz hain uh, zuzen edizio honetan omen uh, duak izan, izan dira lehen korrika asmatu ta antolatu uh, zutenak badira jadanik leyendak horriburuz, baina Ezko e egia zerden guti gora bera bon, Garai hartan bah, ziren eh, Euskalen aldeko kanpaina handiak Bai euskarari kanpaina handi bat izan zen Entzineko uh, urtetan Eta uh, Eri mugimendu frango aliziren garatzen Arlogu zietan Eta eka sortu berriazen Eta eh, uh, Horeko urtetan sortu antolatu zen eta koordinatu zituen han hemenka uh, ziren Euskalazko klase guztiak eta hori ez soilik uh, egualdean, baizik eta iparraldean eta largo garen urtean hain zuzen aeka uh, ere uh, sortu zen uh, ipar aldean. Eta uh, mugimendu guzioiek uh, diru beharretan uh, ziren eta denek sekatzen zuten uh, medio bat, medio batzu uh, dirua biltzeko. Uh, gara jartan hasi uh, ziren hor uh, egualdean uh, festa ondi hoiek, eh, ikastolen aldean eta ondutik largo eta iruan iparaldean ere dena erri uratxekin eta ekakoak e, sekatzen zuten ideia bat eta bon, bazkariak tarteko, ez tabaida, eta brainstormin buru haustea nintzen ondutik e, lasterkaldi baten idea aterazen e, pesta bat egin ordez leku batean taien negozia bilduz pesta erraman tokigu zietara eta Eta nik uste benetan uh, asmakizun bikaina izan zen. Bikaina izan zen, or, uh, lekukuarena, elkarri transmititu, izkuntzarekiko. Uh, bon, benetan, uh, wala, gutitan gertatzen dira olako asmakizunak. Bizikiona izan zen, eta, eta afroga be, korrekak geroztik lortu duen uh, harrakashta. Korreka daiteke aekaren publizitate kampaina galdoi bat dela edo? Usteut, korrikak orain gainditzen duela eka, hein? eta onerako. Pentsatzen dut eh, eskualdunen zat, eskualdun ya, zat, eta eskualeriko jende askoren zat. Eh, emozioz beteriko momentu bat da. Usteut, placer handiz jendeak goitatzen du korrikat parte hartzen du. Eh, biziki eh, ekitaldi berezia da, usteut... Eh, Ba, ori, duen formarekin, eh, erri zerri doala, eh, duen ispirituarekin, eh, kate bat bezala da, denek eh, elgarri pasatzen eh, lekukua, baina eh, kontatzen dugu aurrikuek, ja, tenorez etorriko diren, eta nere gain kontatzen dute tenorez ere eh, izateko eta segitzeko, edozoin lekutan, edozoin tenoretan, eta gero eh, lasterka eginez gero dakigunez da or, andormorfinak eh, ateratzen dira, eta pentsatzen koktel horrek egiten du, korrika mazia, ibiltzen e, zarelarik e, hainbat ordutan kamionetan harri-garria da, ordu-zordu kilometroz kilometo, hainbeste hiende ikustea irriñoarekin izan dadin euripean, izan dadin eguzkipean, izan dadin eguerditan edo gauerditan, eta benetan mos bat bezala da ikustea hainbeste jende pozarekin eta hori guzia behaz, benetan uste dut uh, korrikak hori uh, guzia ekartzen duela uh, bai, Euskalen aldeko etxekimendua eta hori guzia, baina bai, terran ezake uh, erri egiten gaitu, herri sentitzen gira, eskual herri sentitzen gira, eskualdunak sentitzen gira, eta pentsatzen dut, oksigeno indarra eta kemena e, biltzen dugu denek eskualdun guztiak izan ekakoak edo, edo zoinar lotan, ikastolako buraxo, edo udalekuko animatzaile, den denek eskualdun guztiak eta eskualtzale guztiak korrikaren bitartez e, energia hori biltzen dugu ba. Energia, emaiten duen... Uh... Koktele horretarik eh, edatzen dute Euskaldun berriek eh, badu zentzua horien dako, eh, lotzen dira. Noski, eskaldun berriek badute horparte hartzean dia, bon, asteko e, korrikaren antolaketan partertzen dute e, asieran e, hiendeguti, denbora joan arau e, gehiago, eta bukaeran ehundaka hiende e, e, erri-zerri gau eskolaz gau eskola ari dira korrika antolatzen, alde teknikoak, diru bilketa, afisak eta hortan gure ikasleak buru berari, berari a, ari dira horretan, eta beraz lotzen dira korrika pastu <laughs> Horen antolaketan eta gero plazer handiz ere parte hartzen dute eta pentsatzen dut hor bon, hienzat eh, ere eh, motivazio iturri dela eh, korrika, korrikaren inguruan daga, dagoen mugida ikustea eh, zonbatien demugitzen den ta eh, plazer rematen du eta ikusten da bon, estela debaldetan hor pastutako ordu guzti eh, izkuntza horren eh, ikasteko badela benetan herri mugimendu azkar bat horren alde ta, eta motivazioa hartzen dute horren bitartez pentsatzen dut da Ortengo edizioa ipatzen ma dugu, euh, lema bat, zue, bat zuk, bat zuk, ortaz euh, bit zure azalpenaz, lema ortaz? Bai, bon, euh, lema horren bitartez euh, nahi dugu haspi euh, oh. ma, marato hor euh, euh, alde batetik, euh, bon, kultur eta izkuntza han iztasuna, badela mundu untan, eta baita eskualerian ere, baina anistasun horrek ez du, baita ezpada berdintasuna bermatzen, Eta guk uh, Antasuna gogaipatzen dugu baina berdintasuna ere nahi dugu xeortatu. Beraz hiztun e, uh, guztien uh, eskubideak errespetatu izan daite zen mundu osoan bezala eskualegian ere hori hoi batetetik eta gero gomita uh, luzatzen dugu deneri uh, bat egin dezaten eta zuk egin dezazun beraz bat zuk bat egin zuk egin hori da horrekin atera uh, uh, da itzioko hori batzuk eh, bat egin zuk egin hori da gomita sabala eta eta euskararen inguruan eta eta hizkuntza guztien pestara gomitatzen dugu jendea baina beti ere berdintasunean eta eta euskararen lekua zeurtatuz eta iztun, ezkual, iztunen eskubideak ere respektatuz ta bermatuz urnik estena urnik leku zeurtatua. Hartekoetan impaxuskal egitikera pasatuko da, bon ibilbidea e, sartu, berrizatera, berrizraktu egiten delako Eh, berizitasun bat, zait, behar da aripeatzeko, izanen dira momentu azkar batzu edo momentu markatuago batzu, Ipar Jeuskal Egean pastuko delaik? Bo, lehenik ezan berda, Iparaldean, sekulan izan dugun ibilbide luzena, izanen dugula orten, eh, irue un kilometro pasa Iparaldean, eh, beraz nagusiki eh, luden igandean ta astelenean segidan, eh, parte nagusi-nagusia, eta gero aste artearekin atxaldeko iruetan beriz, eh, Uh, Iruetatik lauak arte berriz sartzen da hor pausutik eta eta endaiako itzulia egiten du Hala, bon, momentuak denak dira beheziak eta askarrak, eh, korrikak alde batetik badu monotonia handi bat eh, kilometroz kilometro eh, gauza bera errepikatzen da eta anistasun ikaragarriaz eguraldiaren eh, araberan, lekuen araberan baserri aldea, iria eguna gaua, dena dezberdin da milagiro sortzen dira eta bon, ezin erran nun izanen den giro gehien, nik herri bakotsak goitatzen dukorrika, prestatuak dira, hainbat animazio, hainbat itzordu, berotzeko, ondutik ere pesta zeite egiteko, Hala, arnegin arnegini da beraz igandego izan eh uh, marka keinzipiskabata eta gero bai garasi nortzaisen kambon liburune uh, bayonan mieritzen doni maneloi tsunen uh, igande igande arantzatu toki guzti horietan badira ja itzorduak itsorduak finkatuak korika korika eta eta ara eta gero bide basteregunegon eta sai Informazio pr pratikoak eman haitzin, e, beste galdera bat horoko e, jagoa. Euskal Gintzako partai edes berdinek, jandute politikaren ahloan, behar dela jauzi bateman orain dela momentua ba, indartzeko mugimendu hori. Aekaren aldeetik, jauzi hori, zertan litaike idealean, zertan litaike jauzia aekaren aldeetik. Jauzi hori... Eh importanta da, eh? eta du labi orte hor uh, eskoal gintzako eragilen artean eta eskoal konferrazioaren barnean arlo-zarlo definitu dugu hori guztia nola garatu behar zen, eta pasaren abenduan bayonan izan dako jagon jardun aldean janduen etan hori guztia orkestua izan da elduen erakaskuntzari begira orokorki falta uh, faltaduguna da um, finanzamendu sistema orokor bat eta garapen plan bat Voilà, euh, Badaian bat urte hori euh, galdeiten dugula, hori indik ez dugu holako horik izan, ala ere aurrera pausuo importantak euh, eginak izan dira, ala nola hor uh, baxanen urtean eta urtean ere antolatu diren hor seila uh, beteko luzeak eh, eskualdeak uh, finanzaturik, hori biziki uh, eman korra da, biziki uh, uh, ikas molde uh, interesanta da, eh, jendea formatzeko eta bizikifite formatzeko, horako um, esperienziak behar dira garatu, profesional eskoaldunak erota gehiago formatu behar dira, inbat arlotan eskasbaitira eta erakaskuntza kasu eta biziki importanta da erakaskuntza garatzeko erakaslaak berbaitila, Beraz jauzi hori da medioak obeki bermatu seortatu, Eh, eskainza zabaldu bon, errangenezake geografikoki pagaldean eh, lugalde osuan bat ditugula gure eskualtegi eh, eskualtegiak, gure eskualtegi xarea hor da antolatua, baina baliteke hori gehiago eta obeki edatzeko eta derako formakuntza intansiboagoak ere obeki laguntzeko eta eh, jo puntan guk badugu ere doakotasunari buruzko eh, aldarikapen hori zeren gure ustez E, Eskualegian euskara ikastea e, eskubide bat da eta eskubide hori e, dirruruk ellitzateke gauzatu behar e, beraz beharko litzateke hor poderere publikoekin batera asmatu e, sistema bat e, doako tosun hori bermatzeko e fragotan gertatzen baita bertako hizkuntza ikasteko be, ez zer ordaindu behar eskubide bat da eta gainera jendea integratzeko e, bide bat da eta, hori beharko genuke behar Hala, beraz, uh, bidea izanen den, bide konkretuagoa, orain uh, hartuko duguna korrikakari, lasterka hasteko, orain informazio pratiko batzu emaiteko, eh, orain bidean izanen diren jender, zer, zer mezu pasarazteko? Bon, informazio praktikoak, beraz, lehen le, eran le dugu mezzala, arnegitik chartuko da iparaldean, goi erren korrika ori, beraz, igande goizian, goizeko amarak bigutitan, en zuzen, arnegitik omugan izanenda, gero garrasi, euh, dan ibane Eh, amekak eh, bosgutitan Hala, gero kostaldeko eh, bidea hartuko du eh, kanbotik pastuko da hor eh, biak eta ditan gero bai honan izanen dugu bostetatik eh, sejak arte gero hortik eh, arbona bide don doni bane loitzune da igan behatziak betzak hala gero urune azkaine eh, tikpastuko da, sarasen eta berriz badoa, hor, itxasu tikpastuz hor, barne kaldera, eh, azparne, azparne gaueko lauetan izanen da, eh, azparneko erria azken nahi dizio guztietan eh, gauaren erdian egiten da, kurraia baute, baina biziki erne dira azparnen eta seur da, hor, jende frango izanen dela, gauaren erdian, eh, korrikan parte hartzeko, hortan ez dugu dudalik, eta eme chaluak mere siute zeren e, azken idizoguetan egin eran beti gaurren erdian dira azparnekoak eta eta beti ordira eta kristongiroa bada ta neri gustuko giro berena gaurren erdian ematen da ta zehornei ala izan da beste tokiketan ere izaren da giro polita dudari gabe hala dona parole cercato ondoren goizaldean maulera iritsiko da goizeko hamarretan eta hala, gero euskaseko lepoa pasturik eta berriz basena farguan txartuko gila Larxalè eta gero la pastuz pastu ze irisharira bolusionengira gutitan pastu da irisharitik eh ni e, atxaldeko be eta gero berri zortzaize bihernaldikotz zerkatzeko dugu be ere hortik pastatuko baikira eta bai hori pastu ondoren asken patarra ispagitik atela baita hor korrika berrisna farola jo Eta, erran dugu mesala, azte azkenarekin, or, uh, pausutik xartuz, eta endaia zerkatuko du, uh, txaldeko, hiloak etarditan. Eta, azpimaratzekoa da, or berriz, muga, pasatzerakuan, Santiago Subian, izanenda, kilometro berrezibat, han elkartuko baitira, Alebatetik eskoalerri osoko eh, izkuntz politikaz arduratzen diren administratioko arduradunak, beraz eskoalaren lurraldea irudikatuz, noraz bait, eta baita ere mugimenduak eta hor eh, irudikatzeko bai instituzio, eta eh, jendartearen elkarlana, esinbestekoa, izkuntza bere eskolatzeko. Beraz, kilometro biziki eh, simbolikoa izanena hor Santiago Subian, hor eh, hastazken, eh, abarkatu hastarte eh, hartzalean. Zapeta honak, ura eta bizkarrikoa, enta beste dauz, abi etzen alda? Animo, uh, irriñoa espainetan, uh, uh, eta bestelik ez. Ederki, jakas uh, bortairu, beraz, Ipa Jeuskal Herriko Aekako koordinatzailean, mileskarriko dekin izanik, pasa ondoko egun onak.. Bai, mileskar zuari.